Zipota altua katisa, Kaixo berriozart Gaurko berriozart gaztea talari Hasi eramango diogu Oraengoan, Luna berriozartko gastea Dugu bestaldean, kaixo, Luna Kaixo Zer maus haude? Ongi, bueno Zer maus daramaz uegora berriau? Eh, pues Ni pensaze nuen On gondera mangonuela baino Gazuetan eh, Bakit jo zamen ramaten baina bueno bueno go, gora que está hizo ja izaten bai. ari dituzu eta e, ba momentu horietan, e, zer egiten duzu edo zer motibatzen zaitu pues zer motibatzen pues adibidez piano aijotzea edo zerbait konposatzea edo idaztea ere bai motibatzen ditu pues jo keze, hobetu oh, egoteko edo esrakit. Ah, bale, primeran. Karo, zungu musikaria zarela, noski. <laughs> era ja, bueno. Bai, bai, bai. Eta lagunekin eta bar, eh, nora harremanatzen zara? Nire lagunekin, bueno, zare sozialetik, vale. bueno, obviamente. Mm -hmm. Eta, egiten ditugu bideoyamadak, instagrametik edo, Edo gero egiten dugunean bideokonferentziak irakaslekin ero geratzen gara ere bai e, bakarrik itza egiten irakaslea gabe eta bueno, horre, horrela itza egiten dugu gure artean. Ah, ah vale, primeran. Eta eh, jolasak edo monestakit orain eh, eh, aplikazio asko daude ba hori? Eguztien artean, da, jolasteko, e, zuek ere horretan imitzen zarete? Bai, nire olasten dut partxizera. Ha, partxizera? Ha, begiraz, nore sagutzen. Eta baten bat o, e, e, proposatu dezakezu? jolasen bat. Bai, edo denbora pasaren bat, adibidez? Dago jolast bat behitzen dela fight list... Ah. eh Dela galderen jolas bat, eta jolas tendu zuzu zure lagonekin. Diberti garrera da. Ah, bale. Horain, eh, klaserik gabe, nola eh, antolatzen ari zarete edo? Pues, editen dugu klasean baino lan gehiago, eh? <laughs> Bai. Gideu Bai. Ze ba? No bereskobeziak super saturatutak igual daude 8 lan egunero amaitzen dituzte e, asteguruetan ere bai lanak pasatu dira asko eta ja saren diogu baina pff. eta, eta... <laughs> esutekaso ere egiten ez da irakaslek eze, eze. nei dute lan egitea eh ja, ja. <laughs> eta beraz errutinak eta bar nola antolatzen dituzu edo ikasketa rutinak mm. gehienbat em Laukadanean bideokonferentziak irakasleekin goizetan egiten du guztia, baina ez laukadanean ezer pues, lanak egiten ditut e, arratxaldean. Ah, bale. Orban, e, izaten dituzue bideokonferentziak, suposatzen dudala didela e, online egiten diren klasak bezala? Bai, izaten ah, da irakaslea eta egiten du baiari buruz. Mm -hmm. Ez oozingusiakin batekin bakarrik baina bueno, eska, e, eskertzen da. Vale. Eta gero egiten dizkizuete galderak edo lan bat, Proposatzen dizuete. Bai. Ah, vale. Eta adibidez ba, ni bihar ditut bizterketa di ja. Oh, hori galdetuar nahizun orain azker, azterketei bai. buruz. Eta nola bai. gingo dituzue? Eh? Utziko egut eh e, baino... 40 minutu gehiot. Vale. Eta bidaliko dirute, bai? Eta bueno, al ditugu beriatu apuntuak eta besteekin hitzegin. Ah, beno. Izango raro. Menos, gutxienez, oso arraro izango da, hori bai. Bai, bai. Eh? Baina hori ere laguntzen ali saituztetela, esta. Bai. Duta, da. Jo, bar. Bueno, eta ja amaitzeko, eh, badakigu, eh Valoreak ba, proposamenen bat egiten ari duela ez dakit pia da maituen, baina beintzat egin du eta kontatu alde guztu zertan datza edo zergatik egin zuen, eta bar? Ba, elkartu ginen guztiak eskait de batean eta pentsatu genuen zerbait egitea, pues e, umeak zerbait egiteko, parentenan ez espertzeko eta mm -hmm. ingo benituela erronka batzuk astero Ah, eta, bai, pasanen aztean egin genuen lehenengoaz izan zela e, marrazki batea egitea elkartasuna eta amaitasuna zerpen guretzat egun hauetan marrazki batean. <risa> Abesti batean egin marrazki batean? Marrazki. Marrazki, ah, marrazki batean. Bai. Ah. Eta gero higo zituzten marrazki guztiak e, baloreakien guen puen ira uh -huh. eta... E, aste honetan bigarren erronka da eh e, bat egitea odel bat, bai? Nahi dugun bezala. Bai. E, e, eta eh da eri tantam batzuekin zintzilikatuta. A. Ah, ah, vale. Eta hori gure beldurrak minak edo kezkak eh desagertzeko. Ah, jo, soy ze, señorongi. Eta ah. eh, jaso dituzue ba marrazki asko. Bai, bai. Bai, eta Alrako Ngoira oso oso posik, eh? Ja. Bai, eh, ere, eh, lagungarria da zuek ere horrelako arraunkak planteatzea, ez? Eh? Haiek es Azperteko eta gauzak izateko. Bai. Bai. Eta pentsatu duzu ere ja da kotillea moduan kontzertu bain bat egitea edo horrelako zerbait? Jo, Ho, pois, orainik ez da ke ez huiser. Hizoe. Eh? Ba, ikusik egiten ari dituztela online kontzertuak, Instagramen, eta bar, ez dakit burratu zua ditorein, eh? Hau, bai, dugu? bai, ez, Baina... ez dut uste inodu nahi korrelako bat. Zer, bako itxalago ja. euskal erreko punta batean, eta zakelkarteko ja. zaila. Ja. Beno, ba, guzti amaitzen ziur baietz, usta? Bai, bai. <laughs> bai, seguro. Hombre, eta... Eta, bueno, zerbait gehiago kontatu nahi digustu, edo... Bueno, pues, nagoela oso aspertuta. Osaspertuta. Bai, <laughs> aspertuta eta saturatuta. Bai. Baina, bueno, eh, pelikula eta serie asko ikusten. Ah, eta, dibiasko, menatu nintu baten bat? eske que, ero, jarri nuen Disney Plusa. Ah, vale. Eta vale. ikusi ditut, pues, iaia eh, Pixar ah. pelikula guztiak... Hor, <gustia> Orduan, pelikulak, eh, e, gero ere gerore no. konpo conposatzen, no. Bai, bai. Eh, abesten, zerbei giago egiten ari zara? <gustia> ja. ja no, e, ba, gausa pillo está, gai ikasten. Osea, piano iotzen. Eta beste gazteei, ba, dibez telesaien bat e, gomendatu al diozu? Pues... Adibidez, adivinas. ¿Adivines dago Black Mirror? Black Mirror, bai. Ikustena eh, ari naiz nik. Bai, osoongi dago. Bai, dago. Eta ere bai, bueno, eh hostialunetan ah. ez artean da hasi <risa> papel. Bai, ustede egongo barela guztiak eta izan biztaren bai. aurrean ikusteko prest, eh? Supermaratón. <risa> pues, bai, bai. Vale, ba, bueno, ba, eskerrak eman eta eh ba, hobeto pasa desazun, gelditzen zaigun. <laughs> Ia hau eta eta mil esker benetan. Tamuso handi berri. Ori beno, hau. Hau. Ekoa imantain hey, dartsu jentitzen ez luna agertu zai da momentuen Bakarriki kusidut motil bat berriam Ezagun bat mundu bari batean Denon txaldekua e izango duena Uztizagun geluak etxean Daira ikiltza bolabat Hame